zao lakini katika taratibu ya udaktari ukimaliza shahada yako baada ya miaka mitano unapewa usajili wa muda na cha mwaka mmoja baada apale, ya pale unatakiwa ufanye kazi chini ya uangalizi wa daktari bingwa wana namzunguko wao kwenye maeneo karibu manne ukishamaliza mwaka ule madaktari bingwa anakufanyia tathmini sasa ndio wanakupasisha kamba wewe sasa unaweza kwenda kwa daktari peke yako bila uangalizi wa mtu na ukishafanya kazi kwa miaka miwili mwaka watatu sasa ndio unapata usajili wa kudumu sasa hiyo mkoa wa kwanza ulihusisha madaktari hawa taya. na sababu kubwa ni kwamba posho imechelewa wanalipwa posho hawa kila mwezi kati sasa katika mwezi wa desemba posho imecheleweshwa na mwezi wa desemba una na una mwaka mpya hali kwa kweli ikawa ngumu na wakiuliza huku huyu anajibu hivi huyu anajibu hivi tuko mbioni mbio hizi jamani hazifiki mwisho kwa hiyo yenyewe lika lika na madaktari hawa ugonjwa sasa katika maripo yanayolipwa hawa madakari, wa madaktari wanalipwa themanini ya mshahara anaopata daktari aliyeajiriwa lakini kilichojitokeza katika mazungumzo yangu na ndio tukajifunza kwamba kiini cha tatizo cha kuwepo kuimba yumba yumba ni kwa sababu posho za madaktari hawa hazikuwekwa kwenye fungu la mishahara ila aliko kwenye fungu la matumizi mengine. Maana fungu la mishahara kwenye serikali inaitwa ndio first charge. Kwamba hata kama hamna hela kabisa lakini wafanya kazi kwanza lazima mwalipi. Baada ya hapo ndio mnafuata kufanya matumizi mengine. Kwa madaktari hawa kwa sababu ya kuwa kwenye fungu lile ambapo wakati mwingine linapata matatizo kukiwa na zarula inayotaka pesa zivi. Nyingi zitumike upande ule na kwa sababu hamwezi kwenda kupata pesa mahali pengine mka mkachapisha noti mnapunguza kwenye mafungu hayo mengine ili muweze kugharimia zar zarula hivi kwa mara nyingi hili ndio fungu ambalo linakuwa linaathirika nakati ya serikali wanajua kwa jesemba ule karibu idara zote za serikali zilipata matatizo ya upatikanaji wa fedha kwenye fungu la matumizi mengineyo sasa wizara yote ni moja kwa inapata matatizo kupata zile fedha na kwa hiyo kukawa na misukosuko ya kupata kosho kwa vijana wetu hawa lakini kwa vijana hawa posho ile ndio kila kitu hiyo chakula chao wanapati hapo wanalipia malazi wanalipia usafiri na, na mahitaji mengine katika maisha kwa hiyo kuzidi kuchelewa kulipwa posho yao ukaongeza misubuwano kati ya madaktari na mamlaka husika katika hospitali wanazofanyia kazi kwa kadi pose bwana chelewa mgogoro msuguwano ukawa unazipa katika baadhi ya hospitali zilizokuwa na vyanzo vingine vya fedha mamlaka zile zilisahau taratibu za kulipa madaktari wao hao lakini wale wengine ambao hawakuwa na na vyanzo au hawakuwa wabonifu tu maana hata kwa hapa Dar es Salaam Manenyamara walikwepo. Lakini nadhani walifanya utaratibu. Mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni alifanya utaratibu. Mailala Na anasikia lakini semeke kule ili halikufanyika kwa hiyo ukando mwa kutoka kwamba katika Ilala Islamu hii hospitali ya Dawasiko sawa Kwa matatizo katika baadhi ya hospitali Mount Meru tunaona matatizo Tanga na Mbeha mwingine huko. Kwa hiyo hii ndiyo sababu ya kwan. ya jamgogoro ule wa kwanza kwa kutoa matatizo Wizara ilikuwa inawasiliana Hospitali ilikuwa na Wizara ya Afya na Wizara yake ndiyo inawasiliana Wizara ya Fedha kupata fedha Tarehe mbili ngar katibu mkuu wa Wizara ya Afya na mganga mkuu wa serikali walikutana na wawakilishi wa madaktari hawa Katika hospitali ya na moja kutoka hospitali za da na mikoa ya Tanga, Arusha, Dodoma, mana na Temeke. Katika chuo hicho wizara iwaeleza hatua zilizokuwa zinaendelea kuchukuliwa. Mtu alikuwa nakati tena akamganga baadaye kioni yake kabla hata hawajaoondoka, katibu mkuu kaja akawambia kwamba bana mambo zote yamekuwa mazuri. Fedha kutoka Wizara ya Fedha zitapatikana. Na kwa hiyo tare tatu zile fedha zikapatikana na tarehe tano zikalipwa kwa mgogoro ule kwa maana malipo ukawa tarehe tano lakini uliendelea kidogo kwa sababu Wako waliosema bwana sisi mpaka tuzione zimeingia kwenye akamu yeye kutuambia tu kwamba msione wasiwasi hela zimekuja kwa nataka kwenda muone nikacheki baada ya hapo utaendelea kidogo katika mazingira hayo lakini sika jambo lingine katika kipindi kile cha mgogoro hospitali kaisha mwimbili bado kwa wale maadaftari wengi intense walipokuwa hawapo waka wamebaki walibaki wabaki, wabaki nao 21 ambao na walikuwa wanaendelea na kazi wao waliamua kwamba watachukua intense wengine moja kwa sababu wako ambao wanasubiri kuanza kuanza kwa sababu watachukua wakachukua madaktari wengine 41 shapayauni kwamba walikuwa wanataka huduma pale zisisimame au hata kama kutokana na upungufu usiwe mkali sana lakini ukiacha hilo pia kwa wale so, waliokuepo wali pale walikuwa bado wanaona walikuwa ni wengi kuliko mahitaji yao mahitaji ni 150 mia moja na sabini na sekta kwa pale ikamlwa kwamba wale warudishwe Wizarani halafu idara iwapangie tena vituo wakapangiwa amana, wakapangiwa tembecho, wakapangiwa lugaro. Kitendo hiki cha na kuwapangia upya vituo kikaeleweka vibaya. Sikatafsiriwa kwamba na madaktari wale kwamba wanaazibiwa wanaazibiwa kwa kudai haki yao. Kwa hiyo kaanza sasa msuguano wenye sura na yakaanza madai mapya sasa. wote lazima warudi mkimbii hakuna kwenda amana hakuna kwenda semeke hakuna kwenda lugalo kike kama ni kusema pale penye kwamba hata kabla ya pale walipo aliyokuwa wamezipa na katika kumbilizi za kujing'azungana natu nilikuwa nazunguzana na na daktari bingwa mmoja alikuwa anasema yeye mahitaji yake ni wawili analetewa kumi kwa sababu na msuguano tata huu unaotokana wote lazima warudi himbizi mvutano wa kurudi au kutokurudi baadaye ukachukua sura mpya. Kaanza kuungwa mkono, kwanza hao wenyewe waliopelekwa kwenye hospitali hizo, waka wenyewe wanaendesha mgomo baridi Hawafanye kazi kama vile inavyotarajiwa. Lakini nawezaona kwenye hospitali nyingine huko wakawa na Mga mkono, angamkono katingira mshikamano nao. Lakini kubwa zaidi ni kwamba sasa chama cha madaktari Tanzania Medical Association of Tanzania wakalichukua swala hili na wao sasa wakawa ndio wanao lizungumzia. Kaiwana zoom kwa vidarani. Baada ya kuona majibu pale wizarani, haya hayawafatilizi ndi wakafanya uamuzi sasa kuaita wanachama wao waliokuwa intense na madaktari wengine kuja kwenye mkutano wajadili jambo hili lakini ilikuwa ni njia ya ya kuongeza shinikizo mm. ili wakubaliwe warudi kuanza tarehe 16 wakaanza sa mkutano Januari kawa anaendelea pale manzoni walianza wanakuja mkutanooni halafu kirudi naenda kupitia kazini. Hayni kwanza tarehe 23 wakaamua kwamba sasa wakija mkutanoni wasirudi kazini. Sasa ukawa ni mgomo rasmi. Maana hata katika ile kwanza tarehe sita bado ni mgomo. Wataka kwenye hospitali madaktari hawapo. Hakuna mtu wa kuahudumia wagonjwa. Lakini walikuwa naweza kurudi hospitali. Baada pale ndo akafanya uamuzi kwamba sasa wanaingia kwenye mgomo rasmi. Kwa hiyo kwanza tarehe ikawa sasa hii apo apo anakwenda kule hapana Kwa hapo ndio sasa tukaingia kwenye mgomo huu wa, wa pili mgomo wa pili lakini katika mkutano huu sasa walipokuja walipokuwa wakikutana sasa wa madaktari Masuala kawa zaidi ya lile sasa la wale walio hamishwa muhimu 2 kutakiwa warudi sasa yakaongezwa sasa na madai mengine sasa ndiyo orodha ndefu nyongeza mishahara kutoka kwenye shilingi kisaba uende kwenye shilingi milioni nusu mshahara wa kuanzia daktari posho kufanya katika kadri mazingira hatarishi kufanya kazi katika mazingira magumu, ya moja ni risk allowance, hii nyingine hazard pay allowance. Ili kufanya kazi katika mazingira hatarishi Walikuwa nataka iwe ni thelathini ya mshahara. Poucho kufanya kazi katika mazingira magumu iwe arobaini ya mshahara kwa mwezi posho kuitwa kazini kwa zarula, on collateral advance ambayo ni shilingi kumi lakini sasa hiyo ni kumi ya mshahara posho ya nyumba 30% ya mshahara posho ya usafiri kumi ya mshahara au madaftari wa kokpeshi magadi wapatiyo ya afya ya kadi ya kijani maana kadi zina daraja video ikaja wenzao warudishwe kazi warudishwe mwimbii kwa hiyo sasa igogoro huu unachukua sura mpya Unatoka sasa kuwa mgogoro wa intern Unakuwa sasa ni mgogoro wa madaktari. Na serikali. Sasa sikio timku ileaza vizuri sana. Sasa ukipiga hesabu ya mshahara milioni asilimia kumi ya ya na nusu asilimia 40 ya posho ya mazingira magumu milioni nne asilimia 30 ya posho ya ya mazingira hatarishi milioni 1,550 posho ya usafiri kumi, na nusu posho ya nyumba 30 milioni 1,400 kwa jumla mshahara wa kuanzia wa daktari yani mapapase itakuwa ni shilingi bilioni saba na laki saba niko kama hao wakianza kwa milioni saba 7 sasa madaktari Pingo kule wanakwenda kwenye milioni kumi na saba Hata maide haya ni mapya. Lakini sasa ndiyo sehemu ya serikali ikubali haya ndio mgomo uishi. Mana kwanza ilikuwa ni kukubali tu wale waliohamisha kutoka Mweimbili warudi sasa ni kwamba wale warudi lakini pia kuna kuna hiyo package ina akaongezwa na mengine humu na mengine Nidha ilikuwa pamoja na nia njema ya kuboresha maslahi ya wafanyakazi wote lakini kuwa na majibu ya haraka ya hapo kwa hapo kwa madai kama haya kwa kweli yalikuwa ni vigumu yako mengine alikianza kuzungumza katika serikali. ya nyongeza ya unkola lawa. Masuala ya nyumba. Ulishaanza kuyazungumza. Akinayo tulikuwa tunasema hapo kwamba tutayafanyia uamuzi lakini anaingia kwenye bajeti inayofuia. Kwa hiyo hapa sasa ndio imefika kwenye mgomo unaohusisha madaktari wote. Ilio kwanza rushu intense wa pili umehusu madaktari wote. Katika katika kipindi chote cha mgogoro wa madaktari. Jitihudi kubwa sana na kwa upande wa serikali kwanza kujaribu kuzuia mgomo wenyewe usitokee. Na pale ulipotokea pia jitihada zilifanyiko ya kutafuta ufumbuzi mapema iwezekanavyo. bahati mbaya juhudi zote za kuzuia na kupata ufunguzi wa haraka hazikuweza kuzaa matunda. Kama nilivyoeleza katwa mgogoro wa posho za za madaktari interns kulikuwa na mikutano imefanyika uongozo wa mwimbii, usigara mwimbili wa watendaji wakuu wa wizara ya afya waliowalizungumza nao. Na baadaye ndio majawabu yale yakapatikana kwa hivyo hizo shilingi milioni na sita ni wote hata baada ya hapo wako waliosema kwamba mpaka kwanza wakishe kwamba wajione kwenye account ndio watarudi kazini ripoti ya wa wapi baada ya baada ya mdakati ya wizarani na baadaye kuhamishwa nje ya mwimbili zilifanyika na jitihada pia wacharia waliomba kukutana na viongozi wa wizara wakafanya mkutano tarehe kumi na naibu waziri wa afya akapanga mpaka kutenda tarehe 17 lakini mkutano haukuweza kufanyika kwa sababu naibu waziri wa afya alikuwa anatoboro anasubiri madaktari walikuwa ukumbi wa Don Bosco Kidao waliyekubaliana kab, kabla ya moja kabla kwamba watakutana ana Kwa moshiano akawepo mpaka kafika jioni tena walikubaliana kwamba wazinaibu waziri aende kule lakini kafika jioni sana Tarehe 20 madaktari wakatuma ujumbe wa wapi sita. Kwa waziri mkuu Inisikiru waziri atimkuu alikuwa anasafiri kwenda Arusha Hivyo hivyoakamuelekeza katibu mkuu wa au waziri mkuu na kushirikiana waziri wa afya viongozi wale waliojiua la madaktari wale kupewa wa nyumba maana maana yalianza kwa hatua kwanza zungule batchofu kupewa nyumba ongezewa posho za kuitwa kazini baada sasa kazi on kwa allowance Halafu akazungumza swala wa la, la rufaa ya wagonjwa kwenda nje na madai akawa kwamba wana kuna viongozi wanaokwenda kushinikiza madaktari. Pombe niandikie mimi niende India. Hata kama hastahili kwenda India wa daktari kwamba anaweza kutibiwa hapa hapa. Ulitolewa kwa panuzi kazi zote za zafanyika kwa maswala yote ambayo tunachukua. Yo. Kuhusu sana nyumba ilieleze. Kama serikali inayo program ya kujenga nyumba saba kote nchini kwa ajili ya madaktari. Kila wilaya nyumba 10 na 8. And program of partners tunashirikiana na na Global fund na kusi la posho kwa kuza kwitwa kazini baada ya saa za kazi nayoelezewa kwamba wizara imeisha toa mapendekezo idara ya utumishi na hazina ili posho hizo ziongezwe kwa ile kutokana kusubiriwa ni majibu kuhusu wagonjwa na nje wizara ilisema wanapeleka bila ya, ya kubagua na baadaye na ndani wa waziri Ponda alifafanua kwamba kati ya na tatu waliokuwa umepelekwa mpaka Disemba mwaka, mwaka, mwaka na moja kati yao tisa tu ndio walikuwa viongozi kati ya wale na na watatu wengine ni wananchi wa kawaida kuhusu malipo ya udhamini ni kweli kumetokea tatizo tunakoanishi na na program ambayo inafadhiliwa na Benki ya Dunia. Na tuweza kupeleka mafunzo ya uzamiri madaktari 300. tatu ni ni shahada ya pili. Lakini mradi ule Benki ya Dunia haitoa pesa katika magauni. kwa na matumaini ya wale wale oh. 300, aidikajikuta kwamba sasa tunatumia fedha zetu wenyewe kwa, kwa, kwa wale hamsini na msini, chwekuki, chwekumi, na msini, kwa sababu 250 choifuku kilichukua 300 kama tumaini kwa taratibu ni kama ule wa benki ya dunia. Kile benki ya dunia haikutoa zile. Kwe, kwa hiyo kilichokuepo ni kwamba sisi wenyewe ndani tuna majadiliano ya ndani jeu namna gani tuwasaidie wale na 250 ambao hawakupata udhamini wa benki ya dunia. Kwa hanti ilikuwa kwa ujumla mazungumzo naelezwa kati ya ujumbe ule na na viongozi wa idara ya afya kwa wale madaktari wa viongozi wa, waliposema wanakwenda kutoa taarifa kwa wenzao sasa kulitokea nini kule kwa kweli na sisi hatujui walipokwenda kutoa taarifa kwa wenzao ya mazungumzo haya kilichotokea kukavaa mabadiliko ya uongozi kwamba sasa itaundwa kamati ya mpito ili sadia kuzungumza na serikali kano na na dr Steven Uimboka. Gracias lakini si mwajiriwa wa serikali. Wa wakawa so, kama mwenye kitu hiyo Kamata. Ajine nisiwe serikali tukasema ah tunchetaka hapa. Kisiwewe hili nalo likazua mgogoro mwingine. Kwamba si tunazungumza na madaktari sio waajiri sisi. na nyinyi anaye waongoza si mwajiriwa wetu? nikasema <laughs> a a ili nao isije ikawa ikaleta tatizo. Si kuzungumza nikuzungumza? Si watatoa hoja? Na sisi hoja tukazihivu. Kwa hiyo kataka aache tuendelee na na mazungumza. Kwa mkutano ikawa inaendelea Kamati ya ya Dkt. Steven Ulimboka ikaomba kukutana na waziri mkuu. Waziri mkuu akakubali. kwamba wakutane tarehe 24. Niko wapi? Kanda kwa wapi? Ah. Hapo toto mkulima amekwenda pale Toka kumi na moja wa yombo <tokata> Alifafanua alifafanua lakini alirudia nia yake ya kukutana na madaktari. Nikiwa wao pamoja na yote, lakini kukutane nao. na sita akaamua kutuma ujumbe. Tumeona. Wanaokuwa anaendelea kukutana ndani Starlight. Kwa hiyo anaendelea kukutana. Kwa siri mkuu kamo kutuma ujumbe uende kwenye mkutano wa mawazi wa wa wa wa wa, wa, wa manabii Ujumbe huo ulikuwa na waziri hawagasia waziri Dr. Ajin Fonda wakuu wa wizara zao nilipewa na mwenyekiti mkuu wa Tuge. Na wakaenda pale. Kwa kaenda kukutana nao pale tata Mwenyekiti Dr. Ulimboka akawasilisha madai ya madaktari Kundi hilo linaendelea nyongeza mishahara, posho za kufanya mazingira magumu, posho kufanya kazi ya mazingira magumu, posho kwa kazini kwa dharura, posho ya nyumba kupatiwa posho za usafiri, bima ya afya, kutaka wenzi wao warudishwe mwimbili, rufaa wa wagonjwa nje, watendaji wakuu, wa wizara wawajibishwe na mengine na mingine nene. ule waziri mkuu ambia umekubaliwa yuko tayari kuonana nao Lakini wakasema mwaliko ule upelekwe kwa maandishi eh. Barua ikandikwa adisha mimi angekuja kuchukua wenyewe ana wa faktari 3 au apelekewe kwa msaidizi waziri mkuu akawatafuta akenda slide baadaye akenda akakutana na uko kwa hiyo kwa apelekewe babu lakini pia aliweka sharti la pi pia kuwepo kwenu, kwenu, na majibu kwa ile barua yao ya maandishi. Yale mambo waliyotoa na yale naye yajibiwa kwa maandishi. kwamba siku waziri mkuu akija pia waziri mkuu akija siku hiyo. kam kazi humo lakini ndio uongozi ni ulezi. Hatimaye nikakao kile ukiingia asila sana unaweza akaharifika sana. Pamoja na yote hayo. Msimkuali aliwaomba kukane nao nne asubuhi. Pale Karimjee. Amevika Maka Paka saa nusu hawakuja. ndio wao walikuwa kwamba wao wao walitaka wakutane tarehe 30 kwa sababu walikuwa nasubiri wenzao wanaotoka mikoani Hata alipokuwa kwenye ma mazungumzo nao, hakika na wewe lakini watu wanaendelea kufa Watu wanaendelea kuteseka Hivi hiyo ni sense of virginity. Haya, hamuoni kwamba hapa kuna kuna haja ya uharaka kwamba mzungu na waziri mkuu pengine mtalimaliza hili alafu tatizo pili kaisha. Msafale ndio waziri mkuu akaamua kuzungumza na vyombo vya habari mali, na waandishi wa habari. Alielezea jitihada za serikali za kutatua mgogoro huo napenda kutoa maagizo kwa baba sasa tarehe 30 baadachana rudi kazini lakini pia akaagiza kwamba ile mkutano ile isitishwe sio halali lakini pia ukaanza kuchukua sasa hatua za kujihamisha kama hawatarudi kazini tukafanyaje huduma gani? Sikuhakikari wa jeshi, na madaktari wa jeshi na wengineko. Ni cha 30 wapo waliochikia. Wapo ambao walifikia lakini walikuwa na pia sahini tu wanaondoka. Nimeeleza haya. Moja jitihada ambayo tume tulikuwa tunaifanya. Kusiwa mgogoro unapotoka jitihada za kuza za, za za kujaribu kutafuta ufumbuzi. Lakini hapa na ushirikiano wa kutosha wa pande zetu zote mbili. Lakini waziri mkuu akapata chama aliendelea kukutana na madaktari bingwa wako aliyomfuata Dodoma wako aliyemfuata Dar es Salaam wako aliyekutana nao mama ndo mbalimbali tarehe tisa, mwezi wa pili waziri mkuu kaja tena dakika salaam wakana viongozi nani pade pale sasa Akaelezea akairejea akatupa ufafanuzi wa masuala yale na jinsi ambavyo serikali inayashughulikia ina yale yao aliyerudia hiyo damira ya kuunda hiyo tume ili fanye uchambuzi wa kina wa matatizo mbalimbali mbali ya madai hayo ya madaktari kutokana na tuhuma mbalimbali zilizokuwa zimetolewa katibu mkuu na mganga mkuu sisi mkuu akachukua hatua basi hawa waje ni kwanza kae pembeni ili tuyafute. Sasa kuna mambo amesema kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna hili, kuna, kuna tenda ile, kuna ili Kwa hiyo hiyo atachukua. Narani baada pale wakarudi. karudi kazini. Matumaini kwamba watakutana tarehe 3 mwezi wa tatu kupata taarifa ya ya maendeleo ya jinsi shida zao zinavyoshughulikiwa tumeika undwa ikamaliza kazi yake tarehe saba Mkiri mkwa apokea taarifa akanieleza kwamba ile tume imeyafanya kazi zake sifuko kwa kwamba sasa madam ma tume imeokshamaliza ile kazi yake kaka tuanze mara moja kuyashuhulikia mapendekezo ili ikawa tume imemaliza ime, ime kazi jeleme shuhulikia hatujashuhulikia tuonekana sisi pande wetu, tuna matatizo nani zumezembe tarehe tisa kwenye utubaiangu wa mwezi february ningekusambua kwamba kwa kweli tumefikia mahali pazuri kama sasa yale maana ki wa fitina sasa tutaupatia majawabu maana yote yametambuliwa yameainishwa vizuri na kuna mapendekezo ya kushuhulikia moja baada ya jingine Tarehe moja ukafanyika mkutano sasa na wadau wa sekta ya afya ili kuzungumzia hayo mapendekezo Madaktari kufika pale wakasema wao hawachanganyiki na wanataaluma wengine ha. Kwa hiyo wakatoka kwenye mkutano. Na wale wataaluma taaluma nyingine ya, wakasema na sisi kama daktari hawapo, hakuna mkutano. Sema he. Na jambo jema hili linatukumbukia nyongo. Haya sema habana tabu akasema tarehe hii tufanye mkutano maalum na madaftari. Tusikilize. Kwa tarehe 2 mkutano ule ukaitishwa. Wamekaa wakazungumza. Na madaftari wakasema mazungumzo kuhusu mapendekezo haya Hayaanzi mpaka kwanza naibwazii waziri na naibwazii kwae wamejihuzuru yote mbili yote rembi wa watanda kwenye mkutano wao na safari wa kampa raisii saa 72 kwamba hawe hawe ameshabia mabonjwa na sisi wote hapa ni wateja wao kama vile ambapo na wao ni watege wa madaktari wengine maana kila mtu ataugua kwa hiyo tukasema wacha tuendelee na jinsi hapo nzuri siku zile mkuu akaniambia bwana amepata ujumbe kutoka kwa askofu na wachungaji basi City Watakuja kuzungumza naye kuhusu mgomo wa, wa madaktari. Hakuna jambo jema. Pindi ukizungumza naye utapata jawabu Basili mkwa akakutana naye. Wakamuuliza eleze ya upande wa serikali, wakaeleza. Maskofu na wachungaji wakaamua kwenda kukutana na uongozi wa madaktari nizungumzie nao tuzungumze kwa pamoja mpaka fanya mazungumzo eh, kwa usiku Kwa iko maana usiku sasa kwenye 4 afanya mpaka nane ya usiku kwa hiyo mmezungumza past coffee kwamba hapa mnaweza mkafanya yote mkazungumza na hili la wanausu viongozi hawa amkaachia mamlaka zinazohusika. Kisha ananiambia wakasema wasungue kwenda tukatafakari, waende chemba kidogo wamekwenda chemba waliporudi wamesema si sisi kama waziri na naibu waziri hatoki mazungumzo hayapo. Nasema ni rapi. Haya Lakini shirika katika serikali tukakaa sasa kulitafakari jambo hili. Saka kule mwanzo ne yetu kwa kweli twende katika taratibu ya mazungumzo. Katika serikali imekaa na kutafakari, tukasabana. Lakini migomo hii inaongozwa na taratibu za sheria. Na waziri mkuu pale mwanzo ali sema, migomo huu si halali. ndata bwana turudi kufuata taratibu za Sheria. Kwa hiyo atsema na Sheria Mkuu wa serikali. Wakalipeleka swala hili kwa mshuluhishi. Yes. Msaidia kutokea. pale kama hakama kuu inaushirika maswala ya ya wafanyakazi kitengo hicho kile cha wafanyakazi kwa kwa wafanyakazi mdaktaari hawakuja mahakama sikia pili tena wamesubiri na utoka asubuhi bado watakuja. Paka saa 6 hawakutokea. Ni kama notice walishawapelekea. Kwa mahakama ikaamua kwamba wakafanya uamuzi. Kama ikaamua mba mgomo ule si halali atakacho ya kulieleza maana ehe mgomo ule sio halali na amri marudi kazini na waendelee na mazungumzo na upande mwingine sasa tere nani <coughs> Lakini uamuzi huo wa kwenda mahakamani ulikuwa na nia kwa mba ya kwa kukuumboshana tu. Kwamba hata migomo ya wafanyakazi inatawaliwa na sheria. Haiwezekani mfanyakazi leo amuka akiamka asubuhi leo tumegoma player 213 kwa sababu tutataka nyongeza tajiri yetu hajatuongeza ukifanya hivyo umevunja sheria mgomo ina taratibu zake mnagenda kwa ni salaza la usuluhishi mkishindwa kushuluhishana sasa baada ya hapo naye kuna taratibu zake kwanza unatangaza nia wafanyakazi wafanya, wafanya kazi wale wanatia saini yako kukubali ule ule mgomo wa, kuyo, in, in, zake. Siu, kwa hiyo ina taratibu zake sio mtakuamka mkiamka mna na lakini pamoja na yote ya 70 hebu he, tuende nalo pole lakini hata kwa sheria hiyo pia kuna sekta ambazo azirusi kugoma nazo ni za huduma mojawapo hii ya udaktari huduma ya asa. nyingine watu wa TANESCO Hawezi kuamua kugoma alafu akafunga mitambo yote ya umeme. <laughs> watu wa idara ya maji, hawezi kusema leo sisi tumegoma kwa hiyo rufu kumefungwa kila mahali nchi nzima imefungwa watu hawaweni maji. Yaani kuna kwa hizi ni ndiyo hizi kwa, kwa muktadha wa sheria. kwamba kuna sekta ambazo Na ukweli ni kwamba natizungaza ni hapa mfano huo hata tupokuwa pale anishukua ajio bandarini pale wa Kigoma kupakua mizigo ama kupakia mizigo hata wiki siku 5 6 7 na shifti kwa sasa tufanye kazi usiku na mchana mkamaliza ile mizigo ya kupakia na kupakua lakini daktari hakigoma. Watu wanakufa. siku kurudi kazini huna namna ya kuirudisha ile roho tena. Wakasema sasa nimerudi. Sasa ni, sasa ni kutazana. Huyu ndio hayufu. Na ndio na kwa kosa la mauaji ya bila kukusudia man sota hicho aina hayo wala hatukusudi kwenda huko. Yeah. Lakini Yesu kwamba hawa kazi yao hawa ni tofauti na kazi za za za watu wengine. Hawa, achia mtu kwa sababu hawa wakishamwaachia mtu tu atimuangalia huyu mtu ana anakufa. Well, kwa hiyo kwa hiyo kuna maneno kule sio si pewa ueni tele uwe na moyo kidogo wa subira na uvumilivu ili ili mapumkime mweze kuyatengeneza. ameeleza Seketari mbili waziri Jimbo kwa tarehe 9 alieleza kuhusu Katibu Mkuu na mganga mkuu. la waziri na naibu waziri hatukuwa tumepata tuhuma zao maana hata wa watu nao wanayo haki pia kwa sababu unajua mtu ukiambao umeondolewa ume ume kufungiwa ume huzuru lakini pia na maelezo ya ipo ni ndiyo ndio mteuzi anaweza kumuweka na kumuondoa kesho na wala lakini katika mazingira haya ni lazima mpate wafia katika kutengeneza sasa mambo yetu tungependa tuzungumze na watu wapya ili wakati wa utekelezaji nikaanza bwana kitu muhimu kwenye mazungumzo haya ni ile mifumo mnayokubaliana fanya kwa sababu wizara hizi mawaziri wanapita sana magufuri nilianza naye kwenye ardhi akienda kwenye samaki na na, na ng'ombe basi <laughs> <Faso> kwenye barabara <laughs> kwa mawaziri hawa wanapita akisema nini Okay, hoja yenu kubwa ni hii. Naweza mkazungumza naye leo huyo mzemza pesa kufuka mimi nikamhamisha. Kwa jambo kubwa tuyazungumzi tu tukubaliane juu ya namna atakavyofanya. Ambayo yupo huyu mliyozungumza naye hayupo tumelozungumza naye kwamba hata hawa ndio zungumza naye leo. Baada ya miaka mitatu tuna uchaguzi. 3 minne Hawa wataondoka nyinyi mpo. Na mambo ya yapo kwa kitu kubwa hapa ni kuzungumzia masuala yenu. Sasa tuzungumze Tutakapo yamaliza? Nasema lakini bwana mahusiano yetu pale wizarani mabaya. Kama watu wazima tutaka wizara hizi watu ambao wanapenda kazi wao na uhusiano mzuri hatuwezi kuweka watu ambao mdotoo anagombana hata hata kifika mahali tu. Naibu Waziri na waziri hawapatani maana wako na ugombano <laughs> makatibu wakuu na mawaziri hawapatani tu kifasti ndio utenganisha tu akatafuta fursa nzuri ndio weka pale wende nda huko kwa kama hii ni kitu hii si jambo ambalo la kusema kwamba hii jambo litasibia mazungumzo kwa sababu kama anaposema kwamba ninaweza mkawa naye leo mliozungumza naye lakini kesho kutwa akaamea we ya uchukuzi lakini muhimu ni yale mambo yenyewe mnayazungumza mnayamaliza tunakubaliana juu ya namna ya kuyafanya yanayohitaji kufungiwa regulations kanuni itatungwa kanuni yanayohitaji kuingizwa kwenye sheria yataingizwa kwenye sheria aje ana, aje mnayempenda kwa hiyo sema hili kile sababu nyingi zile hicho jifunza kuna kuna kutokuaminiana sana. Kukubwa tu. Kwa sababu ya zile sababu zile sio hasa za kubeba za kubebaza kushikilia kwamba lazima atoke. Maana kuna mmoja aliwaita wale madaktari hawa yuko kwenye mafunzo na kwenye chini ya usimamizi wa madaktari Bingwa, uangalizwa wa madaktari Bingwa, akisema daktari wanafunzi. Anasema unajua kama ha nami hata namie pale kwenye mazungumzo kwanza nikataka kuonee kazi nikasema neno linafanana na hilo. Yule rais akaniambia ngoja kwanza nikusaidie. Mimi unaona hata namie mimi ni cho daktari. Kwa hiyo huyu amemaliza kusoma, hasa baada hapo an an an anakuwa tena chini ya chini ya consultant na konsulta chule anampa na maxi eh. na kama na kama hakufaulu anarudia kama wale wako, wale wanamfanyia tathmini wale wakiridhika kwamba huyu anarudia tena mwaka mmoja mpaka watakaposema kwamba sasa anatosha hasa unywe katika mazingira ya kawaida haya tu ya ya, ya, ya sisi wengine hivi hatuna sema daktari wanafunzi kumbe sivyo ndio mwanao amejitahidi sana sasa kujuudhi watu. Hmm. Amejitahidi <laughs> sana nimejifunza siku ile kwamba ni madaktari ambao wako kwenye kipindi cha kufanya kazi chini ya uangalizi wa madaktari bingwa wakifanywa tasmini ili washibitishwe. Hata <laughs> <laughs> neno linaparesha <nuparefu> sana. <laughs> Lakini hilo hilo. Kwa Kiingereza rahisi, intern doctor. Bas. Mtaweza kutafsiri intern doctors kwa kwa Kiswahili uweze kusema daktari wa ndani. Kwa hiyo ni lazima sasa utakutafikia hivi lile kwa maneno marefu. Lakini drama kile leo, lakini hili la wao kutokuwa na kutokuaminiana, kutokuwa na uhusiano mzuri ni jambo ambalo Tuna liona wazi. Na endika simama sasa nyinyi, sikilizeni. Rudi ni kwenye mazungumzo. Haya mengine tuachieni. Tutajaribu kutengeneza mazingira mazuri ya, ya kufanya kazi katika hiyo zao. Nafurahi kwamba alisema twende chemba waliporudi <tune> zetu wengine nao akaingia humo ndani. <tune> mana kila mmoja ana adui yako mombe njaa. <laughs> <laughs> Kuna akangia unja anasema ni ugavishwa hawa, mimi washangaa hawa. Wanaojita wana harakati, haki za binadamu. Ini, Mnashindwa kusimamia haki ya watu kuishi? Eh? Eh, naona ya watu kuisisi sisi sisi nitabeshio na sema daktari matwala yetu ya shuruja kinirudini hospitali muokoe maisha ya watu sio kwamba tunafuuza haya maswala yao lakini wenzetu hawa wamekaa pale wanaona sawa sawa daktari watu waendelee kugoma sasa hawa wanajiita hawanasimamia haki za binadamu hivi hakuna haki kubwa ya binadamu kushinda haki ya uhai wake hiyo ndio haki ya kwanza Haki ya kuishi. Lakini wazee hawa ndiyo wanaona kwamba hapo ndo hao kwa wazee wimirimi li. limenifurahisha sana. hata kama tuna tofauti za kisiasa, tuna agenda za kisiasa sio namna hii. Ni <tos> tabdio katika mazingira. Haya. serikali imekuwa imetoa kipaumbele cha juu sana kwenye sekta yake na ustawi wa asia za wananchi wake kwa ujumla hiyo ndiyo sera wakati wa tano na ndiyo sera sasa wakati wa sisi na ndiyo sera ya serikali zake na ndiyo sera naamini ya chama yote ya Kia. Benye damira. Ilikuwa kwa elimu, e, ni maana ya kwanza elimu na miundombinu, sekta ni ya afya sasa ya tatu. Mtu mitua ya sita. Kisha pale sekta ya afya ya tatu. Tumetazama upya sera ya afya nchini na saba Tukatengeneza mpango wa miaka kumi wa kuendeleza afya ya msingi ya watanzania Na tumeeleza malengo yetu na tumeanza kuyatekeleza. Tunataka vituo vya afya, tunataka zahanati. Watanzania wasitembee zaidi ya kilomita tano kufuata huduma ya afya. utekelezaji wake umeanza. Na sasa tumeshafikisha vifaa rana 563 na 22 21 tumepanua mafunzo maana ukaongeza ukiongeza eh na tumefai report flow kwa hiyo tunajenga tumejenga dhana tumeongeza vituo vya afya kwamba katika kila kata sasa utakuwa na vituo cha afya tumeboresha tumeboresha hospitali za wilaya tumeboresha hospitali za mikoa tunataka ziwe tupunguze mzigo wa Muhimbili National Hospital. Kwa hospitali za mikoa ziweze zenyewe ziweze kufanya kazi ambazo kama vile za kiwango cha hospitali ya rufaa. Hiyo ndio ndio, ndio ndio shabaha yetu ya msingi. Na tunaweza kuchukua hatua hizo zote. Leo hii tumea tumepanua mafunzo. Maana ukishafua umeongeza lazima uongeze na na, na matabibu. Madaktari uongeze wauguzi uongeze na watu wataluma mbali mbali asya, wa taaluma mbalimbali za afya wa wa radiolojia radiolojia kwa